Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Die Herbstferien waren gekommen und mit ihnen Julien, Dick und N. Das Felsenhaus summte vor fröhlichen Gesprächen, denn die Freunde hatten sich viel zu erzählen. Tante Fanny hatte Tee und Sandwiches bereitgestellt und die Kinder machten zwischen den Bissen mit Feuereifer Pläne für die nächsten zwei Wochen. Richtig, was noch wie das mit dem Direktor? Ja klar. Ja, als der Direktor mit seiner großen Rede vor der Schule fertig war, ja. Da setzte er sich auf die Brille, die er die ganze Zeit gesucht hatte. Und eine Scherbe botte sich direkt in sein Hinterteil. Nein, das war so. Hätte ich mich ja ausgekippt, Lachen. Ich kann's einfach nicht glauben. Gib's zu, Dick. Die Geschichte hast du dir ausgedacht. Nein, ich schwöre, es ist alles wahr. Ja, ich er hat recht. Er hätte das den direkt ist... hören sollen. Erinnert ihr euch noch an das niedliche Ferkel bei der Landwirtschaftsausstellung im Juli? Ja. Genau so hat er geklungen. Ich wünschte, ich wäre Dabei gewesen. Oh, ja. Ich auch. <lacht> Unsere Direktorin <lacht> ist immer so steif und korrekt. <lacht> ah, das sind sie alle. ja alle. Hallo, Onkel Quentin. Hallo, Hi, guten Walter. Morgen. Hallo. hallo. Kinder, wie schön, dass ihr da seid. Na? Wie ist es? Bekommt ein durstiger Wissenschaftler hier eine schöne Tasse Tee? Natürlich. So. Du wirkst ja so fröhlich. Geht es mit deiner Arbeit gut voran? Ach, ganz prima. Danke der Nachfrage. Ich werde wohl sehr viel früher fertig, als ich dachte. Oh, schön, oh, cool. das, oh das ist ja fein. Und was habt ihr bis dahin geplant? Oh, wissen wir nicht. Na, ja, wissen na, wir ja. nicht na, na, Mutter. Naja, wir müssen mal gucken, was wir alles ja. einstellen wollen. Genau. Aber wenn das Wetter sich hält, dann können wir die letzten warmen Tage auf jeden Fall noch zum Baden nutzen. Ja, ja das, das, ist toll. das ist eine gute Idee. Bringt bestimmt Spaß. wenn das Wetter schlechter wird, und was machen wir denn dann? Ja, weiß ich dann nicht. Dann wir trotzdem baden. Ja, komm, Ich könnte mir so endlich sein. mal Onkel Quentins Briefmarkensammlung in Ruhe ansehen. Ja. Hast du mir doch in den letzten Ferien versprochen, Onkel Quentin. Ja, sicher, mein Junge. Äh, apropos Briefmarken. Habt ihr von der Antiquitätenbörse gehört, die ab morgen in der Konzerthalle stattfinden soll? Die Antiquitäten? Oh, nee. Wie, sowas gucken so wir uns immer olle Möbel. So. Was sollen daran interessant sein? Oh, oh, oh. Ich weiß zufällig, dass sie auf dieser Börse auch Dinge haben, die auch euch interessieren werden. Altes Spielzeug, Briefmarken und Theaterkostüme. Ja, genau. Altes Spielzeug? Auch Eisenbahn? Briefmarken, äh, richtig wertvolle? Ja. Und da bekommst du sogar einen Leckerbissen geboten, Julian. Die Philadelphia Blue. Etwas ganz Besonderes. Oh, Würde ich mir gern mal ansehen. Ja, ja. Oh. Theaterkostüme. Klasse. Ach, Seit wann interessierst du dich für Kleider? Ja. Seit in der Schule darüber geredet wird, eine Theateraufführung einzustudieren. Ja. Sag bloß, dich zieht's auf die Bühne, George. Ich will mir doch nur die Kostüme ansehen. Ist was dabei? Ja, ja, mir ist gut. Du wirst ja rot. Ist doch nicht ungewöhnlich, sich für Schüleraufführungen zu interessieren. Vielleicht sehen wir dich nächstes Jahr als Julia auf der Schulbühne. Ja, wenn überhaupt, dann höchstens als Romeo. Ja, typisch, George. Ja, aber echt. Ah, jedenfalls wäre die Börse es wert, dass ihr euch dort einmal umseht. Sie ist nur für ein paar Tage in Kiribati. Für die nächsten beiden Tage waren die Kinder damit beschäftigt, das gute Wetter für Ausflüge zu nutzen. Als sie aber am dritten Morgen aufwachten, war das Wetter umgeschlagen. Es war kühl und regnerisch geworden. So beschlossen die Kinder, der Antiquitätenbörse einen Besuch abzustatten. Doch während die fünf Freunde noch bei einem friedlichen, späten Frühstück saßen, ging es auf der Antiquitätenbörse weniger friedlich zu. Guten Morgen, Madame. Kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ja. Ich habe gehört, dass Sie hier die berühmte Briefmarke Philadelphia Blue ausstellen. Ist das richtig? Jawohl, Madame. Das ist korrekt. Hier, bitte, unter dieser Glasplatte. Sehen Sie die zartblaue Marke mit dem Schwan darauf? Das ist sie. Das ist sie also. Berühmte Philadelphia Blue. Sagen Sie, könnte ich sie mir mal direkt anschauen? Ich meine, könnten Sie sie unterm Glas hervorholen? Das tut mir leid, Madame, das ist völlig ausgeschlossene Versicherungsbestimmungen. Sie verstehen. Ach ja, ich verstehe. Es ist nur... Wissen Sie, ich... Ich habe immer davon geträumt, diese Marke einmal in den Händen halten zu dürfen. Ich sammle Briefmarken, seit ich ein kleines Mädchen war. Ja, das kann ich verstehen, Madame. Ich bin selbst ein leidenschaftlicher Sammler. Aber jetzt, ich... Ich bin sehr krank, müssen Sie wissen. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Und nun, da liegt sie vor mir, die Marke. Ich bin so nah am Ziel... Das, das tut mir wirklich sehr leid für Sie, aber ich fürchte, ich kann die Marke trotzdem nicht. Entschuldigen Sie? Aber vielleicht, nun ja, keine Regel ohne Ausnahme, sagt man nicht so. Also, Madame, wenn Sie niemandem davon erzählen, dann lasse ich Sie die Marke kurz halten. Oh, danke, Sir. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. So, Vorsicht. Ja. Hier ist sie, Madame. Sehen Sie sich diese Schönheit an. Sie. Sie Betrüger! Wie, wie bitte, Sir? Ich glaube nicht. Diese Marken wurden in Ihrem Geschäft gekauft. Angeblich seltene Marken. Echte Raritäten. Und jetzt erfahre ich, dass sie wertlos sind. So beruhigen Sie sich doch, Sir. Betrug ist das ja wohl! Bitte, Madame, die Philadelphia Blue. Ach, Wenden Sie sich nicht von mir ab, wenn ich mit Ihnen rede. Sir, ich, ich versichere Ihnen. Bitte, Madame, würden Sie wohl... Mir ist nicht, nicht gut, glaube ich. ich. Ich werde ohnmächtig. Zur Hilfe! Sanitäter! Die, diese Dame braucht einen Arzt. Hilfe! Ist ein Arzt hier? Ist ein Arzt hier, bitte? Äh, ist gut, ich, ich glaube, es geht schon wieder. Sie, sie kommt wieder zu sich. Oh, na Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wie, wie fühlen Sie sich, Madame? Ich, ich, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, sie sind ohnmächtig geworden. Und dieser Herr hier... Na, na, na, wo ist er denn geblieben? Ich glaube, jetzt geht es wieder. Ja, es geht. Vielen Dank. Oh, da bin ich aber froh. Moment mal. Die Briefmarke. Die Philadelphia Blue. Was? Wie, wie bitte? Die Philadelphia Blue ist weg. Sie ist verschwunden. Bitte, Madame. Ja? Wenn sie, wenn sie sie gesehen haben, vielleicht bei Ihrem Schwächeanfall versehentlich runtergerissen haben. Wollen Sie mir unterstellen, ich hätte die Briefmarke gestohlen? Nun, verstehen Sie, Sie haben mich doch angefleht, die Marke unter dem Glas vorzuholen. Da, da kam mir eben in den Sinn. Äh das ist eine unglaubliche Beschuldigung. <lacht> oh, Constable Billings, Sie kommen gerade recht. Ich wollte soeben... Madame, bitten. Los hatten sich die fünf Freunde auf den Weg gemacht, um die Antiquitätenbörse zu besuchen. Auf halbem Weg, mitten im Dorf, sahen sie ihren alten Bekannten, Constable Billings, der gerade aus seinem Streifenwagen stieg. Ihm war deutlich anzusehen, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Aber ich Seht das mal, auch. da ist Constable Billings. Na? Na, lasst uns hingehen ah. und ihn begrüßen. <lacht> ja. ja, der macht ja ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo, Timmy. Ja. Ähm, Sie sehen ziemlich besorgt aus, Konzibel. Ist etwas passiert? Ja, das kann man wohl sagen. Was? Die Philadelphia Blue ist von der Antiquitätenbörse gestohlen worden. Oh nein. Die berühmte Briefmarke? Ja. Aber tja, das gibt's doch nicht. Doch. Die wollte ich mir gerade ansehen. Das ist ja nicht zu fassen. Oh, Wann ist denn das passiert? Na, gerade eben erst vor einer halben Stunde. Ja. Und jetzt? Ist die Börse jetzt etwa geschlossen? Nein, man hat beschlossen, sie nicht abzubrechen. Ich habe die Spuren gesichert, so gut es ging. Aber die Marke ist spurlos verschwunden. Gibt es schon Verdächtige? Ja, zwei Verdächtige. Eine Aha. Frau und ein Mann, die gleichzeitig an dem Briefmarkenstand waren. Mhm. Die Frau war noch dort, als ich kam. Sie ist durchsucht worden, aber sie hatte die Marke nicht. Ja. Also... Da muss es also der Mann gewesen sein. Vermutlich. Er hatte sich sehr seltsam aufgeführt, ist dringend der Tatverdächtig. Mhm. Aber der Händler konnte leider nur eine sehr ungenaue Beschreibung geben. Da fangen unsere Ferien ja gut an. Ein echtes Verbrechen in Kirin. Da können wir doch... Nein, nein, nein, nein, nein, da könnt ihr überhaupt nichts, Kinder. Ihr haltet euch aus polizeilichen Ermittlungen raus. Verstanden? Ist gut? Ja, ist okay. Okay. Ist gut? <lacht> ich glaube, eurem vierbeinigen Freund wird unsere Unterhaltung langweilig. Ich muss auch los und meinen Bericht schreiben. Also, viel Spaß in den Ferien. Danke. Die fünf Freunde setzten ihren Weg zur Antiquitätenbörse fort. Jedes der Kinder hatte spezielle Interessen auf der Börse. Aber sie hatten natürlich auch die Hoffnung, etwas über den Diebstahl der Philadelphia Blue zu erfahren. Denn nun war ihre Neugier geweckt. Guck mal, diese alten Puppen. Das ist ganz Ach, interessant hier. Also ich würde sagen, wir sehen uns jeweils bei den Sachen um, die jeden interessieren. Oder? Gute Idee. Na klar kommt, wenn wir uns ein bisschen wegen des Diebstahls der Philadelphia Blue hören würden? Willst du Ärger mit Constable Billings yeah. bekommen? Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Wir sollen Aus uns... Aus polizeilichen Ermittlungen raushalten. Genau. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn wir uns Briefmarken bei dem bestohlenen Händler ansehen und er uns zufällig etwas erzählt, dann kann man uns doch nichts vorwerfen, oder? Da, da hast du eigentlich recht. Ja. Aber nicht alle zusammen, das ist zu auffällig. Am besten gehen Julian und ich zu dem Briefmarkenhändler und Anne und ich sehen uns woanders um. Ja. Gut, ja gute Idee. Ja, also, genau. lass uns zum Briefmarkenstand gehen, Julian. Ja, okay. Und in, in ungefähr einer Stunde treffen wir uns wieder bei dem Stand, der Tee und Sandwiches ja. verkauft, okay? Gut. Alles ja. klar, komm in. Lass uns mal suchen, wo die Kostüme sind. Mhm. Bis dann, ne? Mhm. Tschüss. Also, Gut. Dick, wir bleiben gleich hier. Die Briefmarkenstände fangen hier an. Na, Jungs? <lacht> Interessiert ihr euch für Briefmarken? Ja, ähm, klar. Ja, ich schon. Aber ich verstehe noch nicht viel davon. <lacht> Aha, ja, sammelst vermutlich Marken von Postkarten, die dir jemand schickt. Hm? Äh, so ungefähr. Na, <lacht> also, kein Grund, sich zu schämen. So, so haben wir alle mal angefangen. Also, wenn es dich interessiert, dann schau dich hier gern genauer um. Leider kann ich dir das Prachtstück meiner Sammlung nicht mehr zeigen. Sie meinen die Philadelphia Blue? Dann sind Sie der Händler, dem sie gestohlen wurde? Woher wisst ihr das? Das ist doch gerade erst passiert. Wir haben Constable Billings vorhin im Dorf getroffen. Auf dem Weg hierher. Ja, genau. Ach so, ja, ja, ja. Das, das ist wirklich, das ist eine wirklich schlimme Sache. Diese diese Marke ist etwas ganz Besonderes, von ihrem finanziellen Wert einmal abgesehen. Mhm. Und und wie ist die ganze Sache passiert? Äh, wir haben gehört, dass... Julian, Dick, kommt her! Aha. Das müsst ihr sehen! Komm, Dick, lass uns mal nachsehen, was da los ist. Ja, schnell. Äh, äh, entschuldigen Sie uns, äh Was gibt's denn, Anne? Guck mal da, unsere George in einem Theaterkostüm. Hm? Hallo, Leute. Nicht zu fassen. Ich glaub's nicht, George, du siehst ja... Echt, theatermäßig du aus. Still. So könntest du auf jeder Bühne auftreten. Aber Na, das und? ist ja ein Rock. Du siehst ja aus wie ein Mädchen, George. <lacht> Na und, die <lacht> wurden auch alle Rollen von Männern gespielt, auch die weiblichen. Ich hätte nie gedacht, dass wir dich je in einem Rock sehen würden. Nee, <lacht> sei doch endlich still. Na ja, Röcke hin oder her. Wir waren gerade dabei, aus dem Briefmarkenhändler etwas rauszuquetschen. Na, über den Diebstahl meine ich. Und? Hm. hast recht, Dick. Lass uns zurückgehen und versuchen, etwas mehr zu erfahren. Hm. Na, warte doch mal. Erstmal helft ihr mir aus diesem verflixten Rock wieder raus. Hallo. Das Ding will einfach nicht mehr abgehen. Steh doch mal eine Sekunde still, dann kann ich sehen, wie man das aufmacht. Komm, Julien, wir gehen. Ihr Mädels könnt euch aus den Klamotten pillen. Ich gehe jetzt zurück zum Briefmarkenhändler. ja, ja ich komme mit. <lacht> Toll. Was heißt der Mädels? Oh ja voll ins Fettnäpfchen getreten. Ja. Besser, wir verdrücken uns schnell und sehen mal, was uns der Händler so zu erzählen hat. Das Gespräch mit dem Briefmarkenhändler war für die Kinder nicht sehr aufschlussreich. Der Händler konnte ihnen nur erzählen, dass zwei Leute gleichzeitig an seinem Stand gewesen waren und in der Aufregung um die ohnmächtige Frau die Briefmarke verschwunden war. Nachdem die fünf Freunde sich noch weiter umgesehen hatten, verließen sie die Börse. Sie wollten im Dorf noch ein paar Einkäufe machen, bevor sie nach Hause fuhren. Timmy, der vor der großen Halle angebunden auf sie hatte warten müssen, lief ihnen übermütig voraus. Timmy, nicht so schnell, Mann, bei Fuß! George, der kommt ein Auto angerast! Viel zu schnell! Oh nein! Geht direkt auf Timmy zu! Timmy, weg da! Ach, Timmy. Das Auto hat Timmy angefahren. Oh, Timmy, nein, was hast du denn, Timmy? Timmy, was hast du denn? Bist du schwer verletzt? Und ist er schwer verletzt? Hat sich was, was gebrochen? Ich, ihr nicht aufpassen, ihr Rotznasen! Euer verflixter Köter ist mir direkt ins Auto gelaufen! Na, hören Sie mal! Sie kamen doch wie ein Verrückter angeraten! Ja, genau! Sie sind viel zu schnell gefahren. Ja. Viel schneller als erlaubt. Passt demnächst auf, wo ihr den Köter laufen lasst. Unerschöner. Das geht doch nicht. Schau mal, er hat was fallen lassen. einen Brief. Hey, Sie haben da was vergessen. So eine Frechheit. Die ganze Fahrerflucht. Oh. Wir wissen nicht mehr, wie dieser Schuft heißt. Hat jemand die Autonummer notiert? Nee, das war das Letzte, worauf ich geachtet hätte. Oh, Timmy ist ja auch wichtiger. Nee, na, zu spät, der ist schon weg. Anne, steht auf dem Brief was drauf? Ja, warte, ich glaube... Ein Adresse oder so? Ja, ja, ein Name. <lacht> Colin Barclay. Der Straßenname ist nicht zu lesen. Na, stecken wir den Brief ein. Mhm. Wir können ihn ja bei der Polizei abgeben oder so. Ja. Vielleicht können die diesen sauberen Mr. Barclay ausfindig machen. Oder was redet ihr da bloß von Briefen? Wir müssen Timmy zur Tierherze bringen, und zwar schnell. Ja, ja mein Timmy, alles wird gut. Ja, wir bringen dich zu Dr. Silver. Mhm. Während die Kinder Timmy vorsichtig zu Dr. Silva brachten, sollte sich im Hotel des Städtchens gleich ein heftiger Streit abspielen. Mary, was tust du denn hier? Du solltest doch schon längst aus diesem Kaff verschwunden sein. Ich es mir anders überlegt. Was soll das heißen? Dein Verschwinden gehört zum Plan. Oder soll die Polizei etwa herausfinden, dass wir zusammengehören? Jetzt stell dich nicht so an. Bis jetzt bin ich nur deine Hotelnachbarin, die mal kurz bei dir geklopft hat. Verstehst du denn nicht, Mary? Bis jetzt glauben alle, dein scheinbarer Ohnmachtsanfall und mein Auftauchen seien zufällig gewesen. Na und? Und wenn ich hier im Hotel wohnen bleibe? Eine zufällige Touristin, die sich die Antiquitätenbörse ansehen will. Was ist denn daran verdächtig? Also wenn uns jemand zusammensieht, könnten die Leute auf die Idee kommen, dass wir das Ding zusammengedreht haben. Ich will dich doch nur raushalten. Ist das so schwer zu verstehen. Oder vielleicht willst du ja nur die Briefmarke allein verkaufen und dich dann aus dem Staub machen. Nicht doch, Mary. Habe ich dich je belogen? Hm? Ich will die Briefmarke sehen. Wo ist sie? Hier in meiner Manteltasche ist der Umschlag mit der Marke. Na, mhm. na. No, no. Na? Ja, Moment, ich habe ihn. <lacht> ja. vielleicht, Ach. Vielleicht ist er ins Futter gerutscht. Merkwürdig. Ich ist weg. Bitte? Der Umschlag mit der Marke ist verschwunden. Ach ja, verschwunden. Was? Auf einmal? Ich muss ihn verloren haben. Der ist aus der Manteltasche gefallen. Also, Moment, Moment. Ja, bitte? Ja, die Rotznasen. Rotznasen? Ja, ich hatte davon einen kleinen Unfall. Ich habe einen Hund von, von ein paar Kindern angefahren. <lacht> ist nicht viel passiert, aber der, der ja, ja. Umschlag muss mir dabei irgendwie. Äh, Und wie gedenkst du jetzt, die Marke wieder ranzuschaffen? Naja, ich muss eben herausfinden, wer diese Kinder sind und <lacht> ob sie den Umschlag mit der Marke gefunden haben. Wo willst du hin? Zum Tierarzt. Zum Tierarzt? Sag mal, dir geht's nicht gut, oder? Wenn's mir nicht gut ginge, würde ich wohl kaum zum Tierarzt gehen. Klärst du mich vielleicht mal auf? Oder wirst du mich dumm sterben lassen? Gerne. Wenn du den Hund dieser Kinder angefahren hast, wohin werden sie ihn wohl bringen? Äh, ach so, Entschuldigung. Ja. Zum Tierarzt natürlich. Ja. Hm. ja, okay. Du bist ganz schön helle, meine Liebe. Das merkst du erst jetzt. In der Zwischenzeit waren die fünf Freunde tatsächlich in der Praxis von Dr. Silver gelandet. Während George mit Timmy bei der Tierärztin im Sprechzimmer war, rutschten die anderen drei besorgt auf ihren Stühlen im Wartezimmer hin und her. Gerade fing N. an, mit einer kranken Katze zu spielen, als die Tür aufging und eine Frau mit einem Vogelkäfig ins Wartezimmer kam. Guten Tag allerseits. Guten Tag. Hallo. Ziemlich trübseliges Wetter heute, wie? Ja, nicht ja. sehr schön. Ich glaube, mein kleiner Liebling hier fühlt den Einfluss des Wetters. Er will gar nicht fressen. Er will nicht fressen, weil das Wetter schlecht ist? Scheint so. Warum seid ihr denn hier? Unser Hund wurde angefahren von einem Auto. Unsere Cousine ist mit ihm gerade im Sprechzimmer. Hoffentlich bleibt Timmy er am Leben. Keine Angst, Ann. Timmy ist ein zäher Bursche, den haut so schnell nichts um. Genau, er würde doch so nicht die Ferien verderben. Ach, ihr verbringt hier eure Ferien? Ja, bei unseren Verwandten, draußen im Felsenhaus. Das Felsenhaus, so, so, das klingt ja wild romantisch. Liegt sicher außerhalb des Dorfes, oder? Mhm, ungefähr auf halbem Weg zum Cliff. George! Was ist mit wie ihm? geht es Timmy? Sag schon. Wird er wieder gesund? Keine Sorge, Kinder. Euer Timmy ist nicht nur zäh, er ist auch ein echter Glückspilz. Ja. Es ist zum Glück ja. nicht so schlimm, wie es aussah. Er hat eine Prellung an der Hüfte und eine kleine Wunde am Kopf, aber das wird in zwei oder drei Tagen wieder in Ordnung sein. Da bin ich aber froh. Ja, ja ich, ich auch. Und ich erst. Er muss einen Schutzengel gehabt haben. Mhm. Ja, wahrscheinlich einen Vierbeinigen. <lacht> ja. Und Timmy soll noch eine Nacht hier bleiben zur Beobachtung. Aber morgen können wir ihn wieder abholen. Prima, das machen wir. Vielen Dank, Dr. Silver. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Dank. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Äh. Am nächsten Morgen hatte es glücklicherweise aufgehört zu regnen. Die Kinder schwangen sich auf ihre Fahrräder, um zum alten Harrington zu fahren, der die benachbarte Farm bewirtschaftete. Sie wollten ihm beim Apfelpflücken helfen und hofften darauf, im Gegenzug ein bisschen auf seinen Ponys reiten zu dürfen. Tante Fanny und Onkel Quentin fuhren ins Nachbardorf Twin Oaks. Auf dem Rückweg wollten sie am Nachmittag Timmy von der Tierärztin abholen. Die fünf Freunde hatten auf der Harrington-Farm großen Spaß und bekamen mittags sogar eine leckere, warme Suppe. Am Nachmittag machten sie sich fröhlich wieder auf den Weg zurück nach Hause. Dort aber erwartete sie eine böse Überraschung. Seht mal da von unserem Haus. Da steht ein Streifenwagen. Merkwürdig. Was sucht Konzert Billings denn bei uns? Warum spekulieren Leute? Lass uns einfach nachsehen. Mhm. Ja genau, los. Komm. So. Onkel Quentin? Ja. Äh, Onkel Quentin? Mutter, wo seid ihr denn? Hallo? Oh, Timmy, das ist der Timmy. Guck mal, da ist ja mein Timmy. Timmy, du bist zurück. Wie geht's dir, denn, mein Junge? Ja? Ich. Ja, du. Hier sind wir dort, im Wohnzimmer. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo, hallo. Wie sieht's denn nicht aus? Die das Fazier. gibt's doch nicht. Hier sieht es ja aus, als wäre eine Räuberbande durchgezogen. Ganz genau. Alles durchwühlt. Und oh, umgeschmissen. Nein. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen wiedersehen. Toll. Was ist hier passiert, Constable Billings? Wir wissen auch nicht so recht, was passiert ist. Als wir vor einer Stunde zurückkamen, fanden wir alles so vor. Oh, ein Schweinestall. Ja, aber wirklich. Und meine Lieblingslampe ist kaputt. Wie ja, kann denn das gewesen sein? Einbrecher natürlich. Mhm. Sieht so aus, als hätten die nicht das gefunden, was sie sich erhofft hatten. So. Und dann haben sie in einem Wutanfall alles kaputt gemacht. Nein. Naja, ich weiß nicht, Diebe. Die hätten ja doch alles ausgeräumt. Und auf den ersten Blick scheint nicht zu fehlen. Ja, stimmt. Aha. Mein silberner Golfpokal steht noch da, gleich auf dem Kaminsims. Das Tafelsilber meiner Großmutter ist auch noch vollständig da. Ja, dann scheint es wirklich nicht zu fehlen. Hm. Das ist allerdings merkwürdig. Können Sie sich sonst irgendeinen Grund vorstellen, warum jemand Ihr Wohnzimmer durchwühlen sollte? Nein, keine Ahnung. Tja, das weiß ich auch nicht. Ja. Und jetzt? Tja, im Moment lässt sich da weiter nichts tun. Wenn Ihnen irgendetwas einfällt, auch wenn es unbedeutend scheint, lassen Sie es mich unbedingt wissen. Ja, ja, ja, ja natürlich, ja, Constable Billings. Und vielen Dank. Keine Ursache. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Constable Billings. Tschüss. Wiedersehen, Constable Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich denke, wir sollten erst mal aufräumen. Ja. Die ja. anderen Räume im Haus auch so verwüstet, Tante Fanny? Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Eure Zimmer sind genauso durchwühlt worden. Ein Chaos! Was? Ja. Wieso denn? Das weiß ich nicht, Schätzchen. Alles andere, unsere Schlafzimmer, die Küche, das Labor, ist unberührt. Aber eure Zimmer sehen aus, als wäre ein Wirbelsturm durchgefegt. Oh nein. Na dann lasst uns mal sehen, wie schlimm es ist, Freunde. ja. Es sah wirklich wüst aus. Den Rest des Tages verbrachten die Kinder damit, die Zimmer wieder in Ordnung zu bringen und zu rätseln, was die Einbrecher wohl bei ihnen gesucht hatten. Da aber keiner von ihnen die geringste Idee hatte, gaben sie das Rätselraten am Abend auf. Am nächsten Tag beschlossen die fünf Freunde, ins Dorf zu fahren. Sie hatten über der Aufregung ganz und gar den Brief vergessen, den George noch immer in der Jackentasche hatte. Nun wollten sie ihn endlich auf dem Polizeirevier abgeben. Timmy hatte sich inzwischen völlig erholt und ließ sich nicht davon abbringen, die Kinder zu begleiten. Also wenn der Einbrecher nichts mitgenommen hat, dann muss er wohl was gesucht haben. Wieso der Einbrecher, George? Naja, vielleicht auch die Einbrecher. Ach George, das haben wir gestern Abend doch schon alles durchgekaut. Ja, ja. Keiner von uns ist der Antwort auch nur nahe gekommen. Seht mal, da vorne, das schwarze Auto da. Oh, ja genau. Kommt euch das nicht auch bekannt vor? Ja klar, ja. das ist der Wagen, der Timmy angefahren hat. Dieser miese Kerl, Bartley. Los Leute, den verfolgen wir. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht kriegen. Ganz genau. recht. Der kann die Tierarztrechnung zahlen, ja. auch wie mit Gebrüll. Los. Ja los. <lacht> Schneller, Leute. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Er biegt ab. Da vorne der Abzweigung. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Ach, verflix nochmal. Zeigt, Timmy, nach rechts. Er hat den richtigen Riecher. Da vorne, Leute. Das Auto steht vor dem Hotel. Ja, genau. Uff, ich kann nicht mehr. Was machen wir jetzt? Wir machen den Schuft ausfindig und stellen ihn zur Rede. Ganz meine Meinung, George. Auf in den Kampf. Nachdem die Kinder an der Rezeption herausgefunden hatten, welche Zimmernummer Mr. Barkley hatte liefen sie die Treppe zum ersten Stock hinauf. Als sie sich der Zimmertür näherten, hörten sie schon von Weitem einen lauten Streit. Wo kommst du denn jetzt her? Aus London. Ich musste doch den Käufer beruhigen, dass er die Marke bekommt. Ja, ja, nur irgendetwas etwas später. Ja, sobald du sie von den Kindern zurück hast. Was soll ich denn ja noch tun? Gestern habe ich das ganze Haus der Familie durchsucht und die müssen den Umschlag bei sich gehabt haben. Im Haus war er jedenfalls nicht. Ha. Habt ihr das gehört? Huckley war der Verbrecher. Und diese Frauenstimme kommt mir auch bekannt vor. Mensch, ist das nicht die Frau aus der Tierpraxis? Die mit dem Vogel? Ja, genau. Die hat uns ausgeheucht. Daher wussten sie, wo wir wohnen. <lacht> Vielleicht sollten wir lieber von hier verschwinden, bevor uns jemand auf die Fläche kommt. Bist du verrückt? Mein Käufer will die Philadelphia <lacht> Blue unbedingt haben. Ich muss die Marke von diesen Gören zurückhaben, egal wie. Ja, dann sieh zu, dass du flixen, umschlag, den verflicksten Umschlag denen wieder abnimmst und dann nichts wie weg hier. Der Umschlag, der Briefumschlag, deswegen hat der Partei eingebrochen. Wir müssen sofort weg von hier. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Stell, Timmy. Was war das? Ein Hund, würde ich sagen. Jetzt lenkt bloß nicht vom Thema ab. Lass uns abhauen. Ja. Los. Fünf waren erleichtert, als sie aus dem Hotel stürmten, ohne dass Barclay ihnen auf den Fersen war. Sie beschlossen, sich unverzüglich an Constable Billings zu wenden. Als sie zum Polizeirevier kamen, war jedoch nur der Vertreter von Billings dort, der gerade zu einem Unfall gerufen wurde. Er erlaubte den Freunden aber, in der Revierwache auf Billings zu warten. Freundlicherweise setzte der Polizist ihnen sogar noch Teewasser auf, bevor er ging. Also, Freunde, ich bin ganz durcheinander. Denkt ihr, was ich denke? Was denkst du denn? Dieser Barclay hat die Philadelphia Blue gestohlen. Und sie ist in dem Umschlag, den du noch in der Tasche hast, George. Was? Zeig doch den Umschlag mal her, George. Ja, hier. Ist aber zugeklebt. Soll ich ihn aufreißen? Würde ich lieber nicht tun. Besser, wir warten auf Billings. Ich habe eine bessere Idee. Du, Anne? Dann lass mal hören. Ja. Das Teewasser kocht. Huh? Mensch, Anne, abwarten und Tee trinken, das nennst du eine bessere Idee? Wer sagt denn was von Tee trinken? Gib mal den Umschlag, George. Äh, was willst du denn damit? Einfach über den heißen Wasserdampf gehalten und schon löst dich die Lasche. Mensch, Anne, klasse. klasse. Lass mal sehen, ist die Marke drin? Warte. Nein, huh? nein. Nein, der Umschlag ist leer. Das verstehe ich nicht. Barclay hat doch selbst gesagt, dass die Marke im Umschlag ist. Eben. Und vor allem, warum sollte er sich so viel Mühe machen, wenn die Marke nicht dort drin ist? Tja, da stehen wir jetzt wohl ganz schön im Wald. Wald, natürlich! Äh, wie jetzt? Äh, wieso? Wir sehen den Wald vor Bäumen nicht. Ach, Ich verstehe nicht, was du meinst eigentlich. Julian auch, dass... Dick! Sagt Vater nicht oft, einen Baum versteckt man am besten im Wald? Ja, weil er dort nicht auffällt, unter all den anderen Bäumen. Ja, genau. Stimmt. Und wo versteckt man dann also eine Briefmarke? Äh, unter anderen Briefmarken? Genau, unter anderen Briefmarken. Aha. Ähm, meinst du damit, die ist unter irgendwelchen anderen Briefmarken versteckt? Dieser Umschlag hat übrigens auch eine hübsche Marke. Ziemlich groß. Stimmt. Ein ganz schöner Brummer. Ja, ist die neue Sondermarke. Die ist gerade rausgekommen. Davon gibt es vier Ausführungen. Je eine Landschaft aus England, Schottland, Irland und Wales. Oh. Oh, was ist denn, denn, Menschenskinder, jetzt stellt euch doch nicht so schwerfällig an. Ach ja. Unter anderem Briefmarken. Natürlich, das muss es sein. Halt den Brief nochmal über den heißen Wasserdampf. Ja, mache ich. <lacht> Abracadabra, Simsalabim. So. Man muss die riesengroße Sondermarke ein wenig abziehen und schon... Da, unter der Sondermarke, da klebt doch wirklich die Philadelphia Blue. Mhm. Die Tatsache? Wahnsinn. So sieht die also aus? Toll. Mhm. Mhm. Oh, hallo Kinder, was tun mhm. ihr denn hier? Wir klären an dem Rechten auf. Wie bitte? Wollt ihr mich um meinen Job bringen? Auch nicht. Ö, aber da wir gerade zufällig über die Philadelphia äh, Blue gestolpert sind. Was? Ja. Hier, sehen Sie mal. Oh, ich, ich werd verrückt. Das ist sie. Das ist die Philadelphia Blue. Klar ist sie das. Ja, wo habt ihr die her? Von einem Mr. Barkley. Der hat... Colin Barkley? So steht es auf dem Umschlag. Kennen Sie ihn? Kennen es gut. Den habe ich schon im Verdacht, seit ich ihn auf der Antiquitätenbörse gesehen habe. Ich habe ihn früher schon zweimal verhaftet, als ich noch in London gearbeitet habe. Er ist einer der schlauesten Langfinger von London. Wir haben an der Hoteltür gelauscht und gehört, dass er den Diebstahl zugegeben hat, als er sich mit einer Frau unterhielt. Ja, und er war es auch, der ins Felsenhaus eingebrochen ist. Genau. Und jetzt sitzt er im Hotel und wartet praktisch darauf, dass er ihn ein drittes Mal verhaften konnte. Na, also, diese Arbeit können wir nicht auch noch abnehmen. Genau. <lacht> <lacht> oh, danke, sehr großzügig. Nur leider hat euer Plan einen kleinen Schönheitsfehler. Mhm. Und welchen? Die Philadelphia Blue ist hier, sicher im Polizeirevier. Weswegen sollte ich Barclay also verhaften? Im Hotelzimmer zu wohnen ist schließlich kein Verbrechen. Ja, das stimmt. Ja, aber wir haben doch gehört, dass er gesagt Hörensagen hat... sagen zählt vor Gericht leider nicht. Wir hätten ihn schon mit der Marke in der Hand ertappen müssen. Ach, Mensch, blöd. warte. Darin haben wir nicht gedacht. Äh, zu blöd. Nach diesem Rückschlag knobelten die Kinder zusammen mit Constable Billings einen raffinierten Plan aus. Gemeinsam gingen sie ins Hotel zurück. Constable Billings stellte sich hinter einer Ecke in Position, während George an der Zimmertür klopfte. Mr. Barkley? Mr. Colin Barkley? Wer ist da? Mein Name ist George, Mr. Barkley. Ähm, ich habe hier was für Sie. Ach, du bist es, Junge. Äh, Mr. Barkley, ich bin, ich bin kein, ich meine, ich habe... Das mit deinem Hund, das tut mir wirklich leid, mein Junge. Ich werde natürlich für die Rechnung aufkommen. Deshalb sind wir nicht hier, Mr. Barkley. Wir haben da etwas gefunden, was möglicherweise Ihnen gehört. Mhm. Den Briefumschlag? Den hier haben wir gefunden. Gehört er Ihnen? ja. Ja, das ist meiner. Äh, hey, Sie, nicht so grob. Wer sagt uns denn, dass er wirklich Ihnen gehört? Natürlich ist das meiner. Es steht ja mein Name drauf. Gib her. Äh, kann ich die Marke haben? Die Marke? Aber die ist unglaublich wertvoll. Die neue Sondermarke? Wertvoll? Wieso? Die Sondermarke? Wie, wieso? Die, ah. Ach so. ach Ja, ich verstehe die Sondermarke. Also keine Diskussion mehr, ihr Rotzlöffel. Was soll denn das? Constable Billings. Der Umschlag gehört mir. Ich bin... Sie sind mal wieder verhaftet, Barclay. Billings? Das ist jetzt das dritte Mal, wenn ich richtig mitgezählt habe. Wieso verhaftet? Ich verstehe nicht ganz. Oh, Sie verstehen mich sehr gut, Barclay. Ich verhafte Sie wegen Diebstahls. Genauer gesagt, wegen des Diebstahls der Philadelphia Blue. Das können Sie nie beweisen, Billings. Der Umschlag ist nämlich leer. Verstehen Sie? Sehen Sie her. Leer, Billings. Leer! Sie haben keinen Beweis. Sind Sie sicher? Sie glauben wohl, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie? Wie bitte? Wir wissen, dass die Philadelphia Blue unter der Sondermarke steckt, Barkley. Es war ein guter Plan, muss ich zugeben. Ihre Komplizin startet ein Ablenkungsmanöver. Sie greifen sich die Briefmarke und kleben sie auf den Umschlag. Und dann kleben Sie schnell die Sondermarke darüber und schon hatten Sie nur einen harmlosen Briefumschlag bei sich. Selbst wenn ich Sie noch auf der Börse ertappt hätte, hätte ich keinen Beweis gefunden. Aber Sie haben die Rechnung ohne die fünf Freunde gemacht. Ja. <lacht> Und ich brauchte von Ihnen nur noch das Geständnis, dass der Umschlag Ihnen gehört. Aber, aber ich mein, hm, Lassen Sie uns gehen, Barclay. Und auf dem Weg können Sie mir gleich erzählen, wo Ihre Komplizin steckt. Von der weiß ich nämlich auch. Tja, Timmy, da siehst du, wie es einmal geht, der dich einfach über den Haufen fährt. Genau, geschieht ihm Recht dem Verbrecher. Hm. Jetzt geht der Fiesling ins Gefängnis, Timmy. Wo er für eine ganze Weile keine Hunde mehr überfahren kann. Genau. die Geschichte ein gutes Ende gefunden. Am Nachmittag saßen die Kinder mit Tante Fanny und Onkel Quentin beim Tee und erzählten ihnen das ganze Abenteuer. Constable Billings leistete ihnen Gesellschaft und berichtete, dass Barclay bereits im Gefängnis saß und auch seine Komplizin Mary schon gefasst war. Ich könnte mir übrigens denken, dass ihr eine Belohnung bekommt. Oh, wirklich toll! Wie schön. Na, das muss ja wohl gefeiert werden, ja. was? Feiern? Ach du dickes Ei. Stimmt etwas nicht, Constable? Meine Frau hat heute Geburtstag. Aha. Ja. Und ich muss noch den Truthahn fürs Abendessen vom alten Harrington abholen. Wenn ich mit dem Vieh nicht rechtzeitig da bin, zieht meine Frau mir die Hammelbeine lang. Also entschuldigen Sie mich bitte, ich muss ganz schnell los. Bis Wiedersehen. Vater, was hattest du denn im Sinn, als du sagtest, das müsse gefeiert werden? Tja, naja, das Wetter ist schlecht draußen, ist nichts anzufangen. Wie wär's, wenn wir morgen Abend ein Kostümfest feiern? Klasse! Oh, ja, ist super! Ich weiß schon, Junior verkleidet sich als Briefmarkensammler. Mit Brille und Pfeife. <lacht> und Dick geht als Eisenbahner. <lacht> Seine Trillerpfeife legt er sowieso nie ab. Und Anne verkleiden okay. wir als die Fee des Wasserdampfes. Oh, ja. Da kann sie ihr Ballettröckchen anziehen. <lacht> ja. Und wir basteln ihr noch einen Kopfschmuck aus Tür. Ja, ja. Oh, <lacht> aber und was ist mit George und Timmy? Die gehen als Romeo und Julia. Hahaha, <lacht> <lacht> <lacht> sehr witzig. Hm. <lacht> naja, mit ein paar Strumpfhosen und einer federgeschmückten Kappe kriegen wir vielleicht George als Romeo ausstaffiert. Oh, meinst du? Aber wie wir Timmy als Julia in ein Kleidchen zwängen wollen, hm. weiß ich wirklich ja, das nicht. Das wird schwierig. <lacht> Timmy. <lacht> und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja.